Ja, upp till kampen mot kvalen säger vi härifrån Radio Avesta denna härliga fredag då vi kan skriva den 29 maj på våra almenackor. Programmet sänds i samarbete med Avesta Arbetarkommun, det är alltså Sossarnas eget program som vi har sändt här på Radio Avestas kanal ända sedan 1983. Idag är det karneval, det är festival i avestan. Helt värde med festival och stundande EU-parlamentets val och det ser hyfsat ut när det är lopp och se opinions siffrorna mycket mycket mycket glädjande. Jag sänder till klockan 6 i dag så jag hinner åka ner och heja fram de mina som ska vara med och delta i det här karnevalsloppet, helle karnevalsvandrandet som det blir för en hel dag. Ja, och på tisdag så kommer Grytnes S-förening att ha sitt sommarmöte vid scoutstugan uppe i Rutbo, ni vet, där man brukar ha den här traditionsenliga brasan på sista april. Det blir lite EU-prat, det kommer att bli en tipstolva som jag har gjort frågorna till. Det kommer att bli prisutredning, det ska ha lite fika och lite allmänt gemytlig samvaro som kan vara bra inom ett parti verkligen verkligen. Vi ska lyssna på idag en intervjus som jag gjorde med Marita Ulfskog den 3 mars. Jag tycker den är aktuell varje gång jag lyssnar på den så är den lika aktuell. Jag ska läsa upp lite mail som jag har fått ifrån Parti. Vi kan ta ett direkt, Åsa Westlund som vi har med på, på vår lista skriver så här Hej Anders, jag vet att det nu är fler än 185 000 svenska väljare som redan har röstat i Europavalet Det är en fantastisk siffra, mer än en fördubbling jämfört med första veckan år 2004 Finns du med bland dessa 185 000, går du in på Facebook och ändrar din status blir medlem i gruppen vi som redan har röstat på SI Europa-målet. Om inte för tills röstar du också väldigt tid och plats själv. Det enda som krävs är röstkort och legitimation. Genom din röst kan du bidra till en bättre Europa, ett framtida Europa fritt från farliga kemikalier till exempel. Under mina första år i Bryssel har jag arbetat stenhårt för EUs nya kemikalielagstiftning. Det vill jag fortsätta med. Den nya lagen är idag världens tuppaste men den har fortfarande sina brister. Den kräver förbättringar som bara socialistpartierna i EU-parlamentet kan driva fram. Det konservativa valde tidigt att ställa sig på industrins sida- det säger konsekvent nej till en skarpare reglering av kemikalierna. Jag vill ha en global kemikaliepanel på FN-nivå. Likt en klimatpanel som rapporterar om klimatförändringar. En kemikaliepanel kan ge kunskap om kemikaliers inverkan på människors hälsa. Panelen kan ge oss politiker underlag för en hållbar kemikaliepolitik. Säger alltså... Åsa Westlund och PS Titta gärna på min nya film Som finns då på Youtube Ja vi ska ha lite musik också Yes I'll take you back again You knew I would Before I go understood But it's the first time you've come back with tears in your eyes Lately someone's taught you how to cry Someone had to teach you I didn't have the heart to hurt you just like you've been hurting me. Someone had to teach you things it's time that you knew. Now maybe you'll be satisfied with me. Took your heart and rubbed it in the dirt That look on your face tells me you hurt But you had this lesson coming for so very long Our sins have a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 Jag vi hørte ingen mindre enn Kenny Sears i låten Someone Had to Teach You en låt som var med på den julshow som Tennessee Five gruppen hadde her før i de hade sin årliga årlige julkountryshow på teatern Ja, vi skal lyssna på Kennys fru Dawn også som kommer her i en låt som heter San Anton mycket som det behaglig finlån Ja, vi har det alltså Don Cyrus och låten San Anton som man också framförde på Avestia teatern här den 12 och 13 december i sist lina år. Där kommer brev ifrån Marita Ulfskog då hej, ropavall tunen rullar vidare och snart har 200.000 svenska bälgar för tills rösten. Siffran slår alla prognoser mer än dubbel som många som under förra valrörelsen 2004. Jag vill gärna tro att det är engagemanget hos de socialdemokratiska valarbetarna som får förtidsröstningarna att ta över träffat förväntningarna. Alla ni fantastiska sympatisörer som gör ett jättejobb med dörrknackning, telefonsamtal och affischeran, ni är guldvärda. Nu gäller det att vi tillsammans hänger i under den sista veckan. Det vore fint med ytterligare 200 000 som lägger sin röst före valdagen. Och Marita har idag varit i Falun vet jag. Jag såg henne där när jag var där. Hon har också haft en träff i Bålänge. Och sen något nytt tycker jag som är väldigt bra att Socialdemokraternas förslag... Till ett generellt pantsystem För glasflaskor och aluminiumburkar Sverige var Förste världen med att utveckla Den fungerande återvinnen av dryckesupppackningar Vi har en del Erfarenhet att förmedla I den frågan Och dessa säger då vändigen Marita Ulfskog Och träna ut I alla smater Som sjunger Hop det ska ljud protestkimma slå Stort skall det gamla snart i grus så sig upp för att få fri Från mörkrets gigantiska troliga dans vi, vi vill ja bli Hop Ja så det kan det låta när man lyssnar på Radio Röda Röster Denna fredag den 29 maj år 2009 Vackert väder, det blåser inga blåa vindar idag Men det är blå himmel Vi har ett festival i Avesta, det är trevligt, det är knallar på stan Tyvärr så var det mörka morgon på förmiddagen Då Sverigedemokraterna var här och skämde ut sig som vanligt Usch och fy Här kommer nu Bob Marley. No woman will no Ja vi hörde alltså Bob Marley och låten No Woman No Cry Programmet heter alltså Radio Röda Röster Sänds här på Radio Avestas kanal 103,5 MHz Anders Lundberg heter jag som presenterar programmet Och det gör jag i samarbete med Socialdemokraterna här i Avestan Ja kan det bara slå upp idag Partikamraterna ska vara med och gå såg jag Jag sitter ju här så jag får väl försöka och göra så gott jag kan Three Little Birds heter den här låten. Nu ska vi ta och få lite svenska tongångar Vi ska lyssna på masbandet där jag själv finns och representerar Vi hör här en lås som heter Klockorna i gamla stan De he vargam malgren poesi dess harmoni, dess Des harmoni Des melodi Det som de hell När du kommer tilæ dem Des kleinng deful tilde og når korrison ringen tom du for at så den Vi ja, har det programmet som heter Radio Röda Röster och sen ser vi från Radio Avestas frekvens 103,5 MHz Anders Lundberg heter jag som är producent programledare, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet Jag är också ansvarig utgivare för programmet på onsdagen nämligen Country Corner Ja vi tar ytterligare en låt här med masbandet Ja, vi hörde alltså Marie-Elena här med masbandet. Vi tar en till tycker jag. Spanish Ice är över här och sedan kommer Amor Amor. Ja nu var en så spännande såk amor amor. Här kommer nu intervjun med Marita Ulfskog. Jag vill säga välkommen till Marita Ulfskog och till programmet Radio Röda Rösten. Tack så mycket. Vad tycker du om programmet överhiken?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 kan ni inte även ur byxsfickan och bestämma sig för att försöka påverka inne i systemet. Och det är det jag vill göra därför att eh, vårt stora problem nu med snabbt ökande arbetslöshet eh det är ju att eh, inte bara Sverige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 pengar det kan handla om kemikalier i barnmaten det kan handla om nästan jag jakten för att ta ett annat exempel många frågor som påverkas av vi ju och då måste man som sagt var också ge sig in i systemet och försöka påverka därför att samtidigt som valdeltagandet i Europaparlamentsvalen har minskat så har Europaparlamentets makt över oss här hemma i Sverige ökat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 eh där vill jag också komma en ändring och det kommer jag naturligtvis att försöka kämpa för. Sen finns det frågor där de beslutar för lite. Och det tycker jag handlar om just såna där eh fråge king skatteparadis eller hur eh, hur banker och finansomsystem kan spela med med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 Vi har ju mött, tyvärr, intrång i den, ska vi säga, fackliga rörelsen. Man är då tummare på den svenska modellen när det gäller kollektivavtal, när det gäller löner. Och jag ser det här bara som en början till det här intrången. Hur ska vi förhindra det? Hur ska vi klara av att man inte är då tafsad på vårat som vi har jobbat upp här? Uh, För...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 annonserat att det är EU-valet som vi ska ha nu då den sjunde EU-na till väldigt viktigt. Men borför är det så lågt valdeltagande. Alltså det dystraste ska valt det är ju att det lägsta valdeltagandet det är bland eh de som brukar välja socialdemokrater i riksdagsvalen. Fyra av fem personer. Eh alltså 80% procent.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 tänker jag ta mig tusan, ge mig in i detta och försöka se till så att det är vettiga människor som håller undan de värsta besluten och kanske får fram några bra istället. Och det tredje, att jag kan för lite. Men då måste man ju säga lite lite sådär filosoferande att vet vi egentligen som väljare i ett riksdagsval här hemma exakt hur det är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 Kommer det att bli till nytta för dig nu när du ska sitta och jobba nere i Bryssel? Det tror jag säkert att det kommer att vara. Jag har ju hållit på som sagt att vara med politik väldigt länge. Och jag har haft politiska uppdrag på riksnivå i 23 års tid. Man lär sig en del på det. Och jag tycker, jag ville väldigt gärna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 Eh uh, eh uh, jag har varit väldigt intresserad och är fortfarande väldigt intresserad utav EU-frågan utifrån en kritisk eh uh, utgångspunkt. Jag tror det behövs en och annan elakt kärring nere i Bryssel som är lite kritisk. Jag jag var inne och googla på Marita Ulus som jag tyckte det är ganska kul. Det står så här de kallar socialdemokraternas pitbull. Jag är som underberg i Björgen norrbottens liten och krokig men svår att böja ner. Det kanske är så det ska vara när man sitter och slåss med de där bufflarna med i Bryssel. Jo, men jag tror det. Jag tror faktiskt det. Man man får inte man ska inte bli mursek för sig själv hela tiden om man eh jag vet vilka människor jag representerar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 järnverk inte bara alla järnverk i Sverige utan också i, utanför Sverige. Man blir ju sån, man man har det där med sig och det är klart att det känns sorgligt nu med den varsel som ligger eh här i Västra att den där investeringen fick avbrytas efter den första delen. Men det men kanske kosta en miljard det är första steget. Eh och eh, att det ser illa ut på på fler ställen. Jag vet att IF Metalls av IF metalls medlemmar i Sverige så har 25 idag varslat som uppsägning och det är en enorma siffror. Eh det finns anledning till att vara orolig och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 Och sen röstar man efter det. Så att, jag tror att det är kring det det kommer att kretsa. Tack Marita för att du kom och lycka till. Och jag hoppas verkligen att du hamnar i Bryssel. Tack ska du ha. Uppträlar ut i alla stater Som mm. ungen får ju hämt och på Det donar ut i rätten skraper Svar ska ljudpråttets timma slå stalde gamla strid i grus så sig upp för att så den fri från, från vi vill ja bli upptignan Ja, vi hörde Kurt Jansson och hans kamrater i masbändet framföra Slöjdstugan, en skottis. Och den här skivan som ni lyssnade nyss, den är alltså inspelad ute i Dycka. I den här studio som ägs av Tennessee Five. De som arrangerar den här fyra julkobben på, på teatern i Avesta varje vinter. Och ja, glöm inte nu på måndag då så ska vi är på tisdan så ska vi ju och ha lite trevligt uppe i i rutbo. Där när vid skalsstugan ligger det brukar vara en brasa på sista april. <hör> Grytess hästförening har ju då ett möte där. Vi ska ha lite tipspromenad. Vi ska ha lite information, lite prat och möte valet. Vi kommer att pika lite grann och ha allmänt trevligt och du som är intresserad och vill gärna vara med i vår gemenskap, du är självfallet i hjärtligt välkommen. Gå gärna ut nu alldeles strax och titta på kamraterna som springer nere på stan och går, vandrar i det festivallopp eller ska vi kalla det för kanivalslopp, det har ju hetat så tidigare. Det är ju liv och rush i stan och morgon är det ju så kallad cruising klockan 15.00 och start och vi kommer att få se en hel massa vackra fina bilar. Anders Slumber heter jag som har sett det här och pratat med er nu eh, lite över en timme. Det har varit lite mer än en timme och jag sa att jag skulle sluta sex men så blev det inte. Vi håller på till vår ordinarie tid kvart över sexen. Jag är programledare, jag är producent, jag är tekniker och jag är ansvarig utgivare. Programmet sänds som vanligt i samarbete med Davids Arbetarkommun. Det är alltså Sossarnas eget program som vi sänder här varje fredag. Nu åter återkommer jag nästa fredag igen. Vi slutar med Dawn Sears och den vackra smäktande låten Sweet Memories. Jag önskar en trevlig helg. Hej då! My world is like a river As dark as it is deep Night after night The past rolls in And it gathers all my sleep My days are just in